Та тільки в простіші, в такі, як носить їхня челядь. «Розуміємо, розуміємо!» – загамоніли козаки. «А тепер мова до тебе, пане диякане, сказав отаман. «Тут я!» – гаркнув пан отець і вийшов наперед. Найда окинув уважним поглядом могутню широкоплечу постать диякана і промовив ніби сам до себе. «Добре, зійде!» – і вже голосно звернувся до гайдамаки – «А чи зможеш ти, паночче, пофарбувати свою голову і бороду в чорний колір?» «Хоч удьоготь, коли треба», – палка вигукнув деякон. «Чудово, друже, іди ж та приготуйся, а ви, хлопці, пошукайте швидше, чи не знайдеться в нас російської купецької одежини. Ну, там зіпунів, чи як вони звуться в них?» «Кілька козаків кинулося до нав'ючених коней». «Ні, батько, промовив неживий, такого краму либонь в тороках не знайдеться. У селяцькій кунтуші Оксамит козаки незабаром повернулися і підтвердили слова неживого. От халепа у розпачі скрикнув атаман. Що ж тепер робити? Без цього і вся наша справа не вигорить. Хіба пошити, порадив хтось? Хто ж її зуміє пошити? Та й часу обмаль, з досадою відказав Найда. Усі збентежено замовкли. «Стривай, батьку, нараз порушив загальну мовчанку радісний вигук Петра. «Через півгодини я тобі добуду і косовороток, і зіпунів, скільки завгодно. Ген під тим гайком живуть пилипони. Миттю злітаю!» Найда несказанно зрадів. «Лети ж хоч і звелів він. Добудь дві пари одежі тільки не грабунком, а за гроші. Одну розміром приблизно на пану, а другу, як на отця деякона». «Адже ти не відмовився допомогти нам?» «Ясне можна, панна!» – звернувся отаман Дарини, яка стояла поруч нього. «Як може, пан, питати?» – відповіла дівчина. «Лечу, батьку, Гей, хлопці, хто зі мною?» – вигукнув Петро, кидаючись до осідланих коней. Через кілька хвилин гайдамаки почули кінський тупіт, який швидко віддалявся. Усі гарячково взялися за приготування». Поки імпровізовані ляхи передягались і вбирали у розкішну зброю коней, найдав встиг відрядити двох козаків у круглий ліс до коша. Вони мали повідомити наказного атамана, щоб він чекав їхній загін не раніше, як за чотири дні». Не встигли ще всі попереодягатися, як здалеку долинув частий кінський тупіт і за кілька хвилин на галяву вилетів Петро в супроводі двох козаків, поперек його сідла лежав чималий клунок. Добули, батьку, купили, закричав парубок, ще здалеку, переможно вимахуючи клунком. За чверть години весь загін уже був на конях. Невеликий почет у розкішному польському бранні оточив найду, а трохи позаду. Вишикувався загін панських челядників, серед котрих був і деякон, одягнений у російську купецьку одежу. Кучеряве волосся його, пофарбоване тепер у чорний колір і густо нашмароване лоєм, вибивалося пасмами з-під шапки, а широка чорна борода робила деякона зовсім схожим на російського купця. Поруч з ним гарцювала на коні й дарина, одягнена в червону косоворотку, синю піддьовку і такі самі шаровари. Найда окинув поглядом свій загін і, видно, лишився вдоволений. Ну, панове... – промовив він, підіймаючи шапку над головою. – З Богом! І не жаліте, коней! Гайда! Переляканий до краю Кшемуський мчав з двома ксьонзами в каруці і тремтів, як осиковий лист. Він разу-разу зирався назад, шепотів молитву і покрикував Фурманові. «Швидше!» – аби два сиділи мовчки. Лиш один з них раз по раз стагнав, підтримуючи правою рукою поранену ліву. Коли каруця гуркочучи влетіла в містечко Лисянку, губернатор, страхаючись нападу хлопів, забився в куток і, скулившись, закрив очі руками. Раптом Мокрицький несамовито зарепетував «Погоня!» Справді, коли екіпаж виїхав на греблю, позадньо, почувся тупіт копит. Охоплений жахом Кшемуський заволав «На Бога! Що духу? Добрами!» Заляскав батіг по спинах коней і Каруця, високо підскакуючи на вибоях, помчала вгору, але загін вершників все ж наздогнав її колосами хворіт. Виявилось на загальну радість, що то були не гайдамаки, а рештки губернаторської команди на чолі з полковником Стемпковським. Тільки в замку, оточений шляхтою після доброго келиха Хамеду,